Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella. 91, Francesc, és la M. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6, és la M. Observant la baixa activitat del servidor informàtic amb què gestionen les receptes electròniques, els col·legis dels farmacèutics de Catalunya calculen que la convocatòria de tancament matinal per aquest dijous al matí ha està tenir un seguiment massiu. La Conselleria de Salut admet que no, que només s'han dispensat el 20% de les receptes d'un dia normal. Montoro assegura a les farmàcies catalanes que cobraran molt aviat gràcies a l'Estat. L'acció és una protesta pels repetits impagaments de la Generalitat de factures de medicaments que compten amb finançament públic, un deute que puja a 400... A 400 600 milions en aquests moments i que els col·legis de, far de farmacèutics preveuen que arribi als 550 milions a finals d'any, ja que han estat informats que fins al 2014 no se'ls pagaran les factures d'octubre, novembre i desembre. El tancament, no obstant, s'enfoca com a protesta pel retard amb que l'Institut de Crèdit Oficial del Ministeri d'Hisenda està complint el promès pagament de tres factures d'un import total de 309 milions d'euros a través del pla establert per pagar els afectats pels impagaments de les administracions públiques. Aquesta situació ha conduït centenars de farmacèutics a la ruïna, indiquen. La Conselleria de Salut ha indicat les farmàcies que han d'estar obertes en compliment dels serveis mínims preceptius. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des 91 de 91.6 de la FM, és tot un poble, aquí us parla i acompanya Cristina i jo, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble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 I comencem parlant d'una activitat social, perquè l'Ajuntament entrega solars en desús a 12 entitats socials. Doncs ahir es va fer l'Ajuntament de Barcelona l'acte formal de firma dels contractes i d'entrega de les notificacions de cessió dels espais del Pla Buits a les 12 entitats sense ànim de lucre guanyadores del concurs convocat perquè els gestionin i els donin eh, un ús temporal durant 3 anys. L'acte va ser precedit pel primer tinent d'alcalde Joaquim Forn i el tinent d'alcalde de d'habitat urbà, Antoni Vives. Joaquim Forn ha destacat que aquesta experiència representa una aposta clara de col·laboració público-privada entre les entitats i l'administració, que té un valor afegit molt rellevant al seu vessant social. Antoni Vives, per la seva banda, va agrair a les entitats i associacions veïnals la implicació que han assumit fent-se càrrec de la dinamització d'un espai públic. El Pla Buits és una iniciativa pionera a la ciutat que l'Ajuntament ha posat en marxa per afavorir la implicació de la societat en la definició, instal·lació i gestió d'aquests solars municipals buits on a curt termini no es preveu construir-hi o donar-los un ús definitiu. Pel que fa, s'entendreu l'entitat a qui s'ha cedit un solar, ha estat l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, a qui se'ls ha atorgat l'espai la ferroviària, que es troba al carrer del Camp del Ferro, número 17, per organitzar un orç urbà comunitari. Més cores de comentar-vos, dama, atenció, comença la Festa Major de la Sagrera. Demà dissabte, eh, de 10 del matí a dos bueno, del migdia, a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, hi haurà la onzena mostra d'entitats de la Sagrera. Les entitats i els equipaments del barri surten al carrer una i més per donar a conèixer les seves activitats als veïns de la Sagrera. En les paradetes que es muntaran, hi trobaràs diferents tallers i activitats, podràs participar en una exhibició de batuca, un taller de country, practicar l'hoquei, okay, gaudir d'una exposició de fotografies de la companyia de la geganta Sagrarina, del ritme compassat de la percussió de la batucada i moltes coses més. Així està bueno, organitzada per la Comissió de Festes de la Sagrera. I dins d'aquesta mateixa activitat, a les dues, a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, hi haurà la catorzena fotografia col·lectiva organitzada pel grup Fotosagrera. De 4 de la tarda a 8 del vespre, a l'espai Josep Bota, a Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià Norovín, Eh, doncs ja doncs, eh, implica-t'hi, la segreda té una mirada per a les escoles. De les 4 de la tarda a les 6, activitats exteriors dins del recinte de la Fabericoa, amb tallers i grups d'animació. I de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, a la sala de Josep Bota, actuacions en directe amb música, dansa, cant i màgia. Per assistir hi es demana una aportació solidària de 6 euros. Si per les raons que sigui doncs, no hi pots anar, s'habilita una fila zero. Podem fer l'ingrés de la quantitat amb la que vols col·laborar el compte següent: 21006530010012291. Fent constar fila 0. Aquesta activitat és organitzada per mirada de dona i la Sagrera es mou. I més coses que encara tenim per comentar-vos, la Fabrico ha acull tal i com hem dit, un festival adreçat a la mainada de primària el recinte de la Febre i Coats, al carrer de San Adrià número 18, acollirà demà a partir de les 4 de la tarda un gran festival amb el nom La Sagrera Es Mou per a les Escoles. Es tracta d'un gran festival adreçat a ajudar als nens i les nenes de les escoles de primària que no poden fer front a les despeses del material socialitzat, les sortides i les activitats pedagògiques que es programen al llarg del curs. Ja fa temps que el barri treballa per donar suport econòmic als alumnes que ho necessiten. I tots els grups i persones que participin, actuin al festival ho fan de manera voluntària, col·laboren en aquest festival solidari per aconseguir un fons que s'aportarà íntegrament a les escoles. Més activitats per aquest cap de setmana, doncs el Centre Cultural Can Faveres us ofereix un nou festival Star Trek. El centre cultural Camp Fabrà, al carrer del Segre número 24, us oferirà demà a partir de les 4 eh, de la tarda un nou festival, Star Trek. Doncs A partir de les 4 de la tarda hi haurà la benvinguda. A partir de 2.45 el visionat d'un capítol d'Star Trek, a 2.45 la xerrada de la ciència d'Star Trek a càrrec de Jordi Ojeda, divulgador científic, a 2.45 de presentació del llibre Star Trek Diccionario Visual i a les 7 al concursos i sorteigs del material. Ha s organitzat pel Club Estratrec d'Espanya, pel Centre Cultural Can Fabre, i per la Biblioteca Ignàs Iglesias Can Fabre, i col·labora Tim Unmàs. I encara ens queda una altra activitat per comentar-vos d'aquest cap de setmana perquè, com cada any, des del districte de Sant Andreu juntament amb les entitats del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional organitzen la Tardor Solidària. L'acte central es farà demà a la plaça de Can Fabre, de deu i mitja del matí a dues del migdia amb la recollida d'aliments. A les deu mitja hi haurà tallers i i, bueno, i podreu també doncs, fer altres eh, activitats, eh, com per exemple doncs, bueno, pintar la vostra bossa solidària fent un donatiu d'un euro o bé doncs, aportant aliments per al rebost d'aliments. A les 12 del migdia eh, no us podeu a la Cercavila que sortirà de la plaça del Comerç, fins a la plaça de Can Fabra, on serà la festa de la solidaritat. Doncs hi haurà Cercavila, hi haurà espectacle, hi haurà lectura del manifest, exposició de les boses solidàries pintades als tallers, concurs de boses solidàries, flashmob, doncs, tot això per dir-vos que us podeu implicar per la solidaritat. Així que coneix, participa i solidaritza. D'aquesta manera, nosaltres comencem el nostre programa d'avui. També dir-vos que eh, les passarel·les de moda al carrer s'acomiaden aquesta setmana a l'Eix Maragall. El programa Barcelona Moda al carrer 2013 de la Fundació Barcelona de Comerç arriba al final amb la desfilada de l'Eix Maragall demà dissabte. La iniciativa està pensada per acostar als ciutadans la moda i els complements que venen, les, que venen les botigues dels 16 eixos comercials que aglutina Fundació Barcelona Comerç. Consisteix en una gran passarel·la itinerant instal·lada a mig dels carrers i places més importants de les zones participants, des d'on s'ofereix als veïns la possibilitat de veure molt de prop l'oferta dels establiments del barri. El que veuen es pot comprar a pocs metres. Aquest any també s'han celebrat passarel·les a l'eix comercial de Sant Andreu. I encara ens queda una altra informació per comentar-vos, dir-vos que 1.382 socis del Sant Andreu han comprat ja la seva entrada abans del sorteig de la Copa del Rei. La campanya de venda d'entrades a preu reduït ha tingut una grandíssima acollida entre la massa social andreuenca, Sense conèixer el rival dels setzents de finals de la Copa del Rei, els socis i el futbol baser s'han bolquet amb el club per aquest partit. Ni data, ni hora, ni rivals concretats. Res d'això ha estat un impediment perquè els quadribarrats demostressin les seves ganes de veure l'equip en un partit històric, el Narcissala. Fa només uns minuts, doncs s'ha tancat la venda d'entrades a preu reduït amb un balanç molt positiu. Aquests 1.382 socis i membres del futbol base representen més del 50% de la massa social del Sant Andreu i ja ningú els traurà al el seu seient per un preu molt reduït, des dels 10 euros. I és que després del sorteig i en funció del rival que toqui, el preu de les entrades pot pujar, un fet que no afecta aquests 1.382 que s'han arriscat a comprar la seva entrada anticipada per veure per damunt de tot el Sant Andreu. En les properes hores es tornarà a obrir la venda d'entrades i procedeix amb noves tarifes. Els detalls us els oferirem un cop realitzat aquest sorteig. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. i El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara. Fort, com si tot aquest volum de veu es per marcar-nos les tendències noves que es porten en l'any. Paga i et donaran tot que mai has necessitat sempre amb preus ajustats. Som tot a les bústies els vagons de metro i les sales d'estar. Els carrers i a la gira de l'artista que em ha punts, fa lliurat com el lloral. Sabes els teus punts, fer -les... fit destacar que presidència vos engañats plan de Good night.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 Doncs ja que s'acosta el cap de setmana, el que fem ara mateix és gaudir d'una de les entitats importants a destacar dels nostres barris. Són els Diables de Sant Andreu, amb els que parlem tot seguit. Bona tarda, ens trobem amb en Xavi Serra, un dels membres dels Diables de Sant Andreu. Bona tarda. Hola, bona tarda. Quant temps fa aquesta, aquesta associació?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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'ahir, d'avui, hi hem de dir que ahir es va fer a l'Ajuntament de Barcelona l'acte formal de firma dels contractes i d'entrega de les notificacions de sessió dels espais del Pla 8 a les 12 entitats sense ànim de lucre guanyadores del concurs convocat perquè els gestionin i els donin un ús temporal durant tres anys. I precisament una de les entitats que se'n faran càrrec d'un d'aquests solars és l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, i tenim el seu president a l'altra banda del fil telefònic, el senyor José. José Barbero, molt bon dia. Doncs te no, te sembla que no tenim aquesta possibilitat de parlar amb el senyor José Barbero. Doncs a veure si eh, podem intentar recuperar aquesta aque, aquesta trucada. i Parlem amb el José Barbero que ens expliqui una mica doncs, com va anar aquest acte que va ser presidit, tal com us hem informat abans, pel primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, i el tinent d'alcalde alcal... d'Hàbitat Urbà, el senyor Antoni Vives. Doncs Joaquim Forn, tal i com hem dit, ha destacat que aquesta experiència representa una, clar... una aposta clara de col·laboració público-privada entre les entitats i l'administració que té un valor afegit molt rellevant, al seu vessant social. Doncs la Comissió d'Avaluació del Concurs del Pla 8 ha resolt el concurs per tal de cedir la utilització i gestió temporal de dos solars municipals a entitats, d'associacions i fundacions sense ànim de lucre de Sant Andreu. Tenim a l'altra banda del fil telefònic ara sí el senyor José Barbero. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, ahir es va fer aquest acte formal de firma de contractes i aquesta sessió de, de solar que va rebre l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, oi? Sí, no és que curs de pla 8 de la ciutat de Barcelona que es va posar en marxa al gener del 2013 havien demanat el solar de l'Ajuntament de Camp del Ferro 17 uh -huh. per poder fer un nord urbà amb jardí perquè poguessin interactuar les generacions dels nens del CRAE, que estan acollits per la Generalitat, i els avis de la residència assistida de la Sagrera Tot això pues doncs, bueno va ser un projecte que és bastant social el que avis que no tenen nets i nets que no tenen avis puguin estar junts treballant i apadrinant-se amb els altres per poder treballar en aquest projecte d'or d'Ixardí Urbà. Ahir a l'Ajuntament de Barcelona, a la sala de la ciutat uh -huh. es va fer l'acte de signatura del contracte en el qual es feia la sessió a les entitats de... sense ànim de lucre, sempre havien de ser entitats sense ànim de luca i, bueno, hi havia una representació de totes les entitats que eren 17 els solars que l'Ajuntament havia posat a disposició de les entitats. Uh -huh. Nosaltres, pues ja dic, hem signat aquest contracte i a partir d'ara, doncs, pues, hem de tirar endavant el projecte aquest de Jardí conjuntament amb la residència assistida de la gent gran, uh -huh. més el CRAE, que és els nens d'acogida. Sí, perquè aquest projecte el que vol és fer partícips de la vida social de, del barri i educar en relació intergeneracional i en valors de respecte i solidaritat. Doncs no? pues exacte, i a més a més eh, de que, sigui, de que pugui ser compartit també en la resta d'escoles del barri uh -huh. per poder ensenyar una mica i educar en el respecte a lo que és d'uns, plantes que poden estar apadrinades la mateixa planta, és si un anciamés uh -huh. ja da un nom Jordi, uh -huh. que el que vingui que és Andreu, pues que no sap què ha de respectar, que és uh -huh. bueno, creiem que és una forma d'educar en el respecte cap a més i de interactuar entre generacions diferents. Uh -huh. per... Persones grans i bueno, també avui estaven parlant que han tingut de després una reunió per constituir la taula de gestió i a part de l'ajuntament, les tècniques de de l'Ajuntament i les persones que han de en aquesta taula uh -huh. hem decidit també que això ha de ser totalment eh, de, per la gent que tingui mobilitat disminuïda, és a dir, uh -huh. hem de ser l'accessibilitat al 100% perquè puguin entrar en cadira de rodes que puguin tenir accés a treballar fins i tot persones que vulguin participar en aquest projecte però que siguin de discapacitats. Clar, perquè els discapacitats de la zona també eh, necessiten un, un lloc on poder relacionar-se i també de, de treballar. No? Doncs sí, i a més creiem que a part de que és un projecte bastant social doncs també s'està implicant bastant altres entitats del barri. Per exemple, la biblioteca Marina Crotet uh -huh. ja ha posat un racó amb llibres i consells i, i tot el que pot ser relacionat amb horts urbans i jardins. Uh -huh. eh? O sigui qui vulgui fer una consulta prèvia abans d'anar a l'hort pot passar-se per la biblioteca, allà li donen suport també per parlar d'aquest hort uh -huh. jardí que intentem muntar eh dic, al Camp del Ferro 17. Perquè aquest espai se li ha dit la ferroviària, no? D'on ve això? Sí, el... bueno, és que aquí hi havia abans una fàbrica de ferros, uh -huh. però estava una mica més cap passant Sant Andreu. El que passa és que, eh, bueno, tota aquesta zona, sabeu que és el Camp del Ferro... Sí. El uh -huh. carrer també és el del ferro que ha de ser de la Ferratina o de la ferro. Aquí hi havia també un equip de futbol de Refe uh -huh. de Refe per fer-lo i uh -huh. que deia la ferroviària bueno, de tota manera per això se l'ha dit a'hor de la ferroviària uh -huh. i que a més a més bueno, en principi quan van començar a parlar d'aquest projecte, Eh, vam posar-nos en contacte amb Salut Pública de Barcelona perquè possiblement ens havien comunicat que pogués estar contaminat de ferratina per la fàbrica. Va resultar que no, que estava més cap a Sant Andreu la fàbrica, en la qual cosa el terreny està lliure, però, bueno, per si havien de fer l'analítica de la terra i totes les històries que no fos que poguessin tenir alguna complicació d'aquest tipus de contaminació. Uh -huh. Aquest... Per això d'aquí ve el nom de Camp de Ferro i Ferroviària i l'equip Ferre... uh -huh. de futbol i tot això. Perquè aquest, aquest solar uh, s'ha cedit per, dura... per tres anys, no? Bueno, en principi és tres anys a, a partir de que puguem entrar. Uh, uh -huh. Avui hem estat allà per fer una visita, però encara no es pot entrar a treballar perquè estan fent les obres d'adequació del terreny. Uh -huh. Sabeu que no tenia accessibilitat. han, han posat una porta amb clau Uh -huh. Eh després també estava brut, s'ha netejat i bueno eh s'ha de posar terra de cultiu que han portat allà des de l'ajuntament uh -huh. és a dir a partir de que es pugui començar a treballar són tres anys la sessió. Lo que passa és que esperem que pugui ser més perquè precisament si l'ajuntament no pot fer res en aquest terreny perquè la sessió immobiliària la qüestió immobiliària però no està gaire clara si el que han d'anar allà són habitatges protegits o coses d'aquestes, si ara, avui per avui, no hi ha constructors, doncs, perquè sigui el Solar 8, pensem que si el projecte té èxit i es treballa bé, se podria allargar una mica més uh -huh. De la concessió aquesta. De moment no es preveu construir, per tant, eh, aquesta sessió ara mateix doncs, està a les vostres mans. No, no. De moment, clar, la, la construcció està com està i, i no em penso, a no sé què facin alguna permuta de terrenys o el que sigui, no ho sabem. Uh -huh. De moment, el perfil que té aquest terreny és que estaria buit, igual que porta un munt d'anys, pues, que continuaria així buit. I, pues, si a vuit. I si les entitats del barri no poden participar en més. Uh -huh. Si tot això va així gaudir més temps d'aquest terreny perquè el que costa és uh, adequar-lo i començar uh -huh. a treballar el projecte. Una vegada començat, ens agradaria poder-lo tenir el màxim temps possible. D'acord. Doncs esperem Va. que sigui així. Uh... Bueno, i quan es sigui en marxa, doncs pues, bueno, des d'aquí convidem a tothom. Sí, sí, sí. Bé, tenim que tinc gaudint d'això, d'una visita guiada o de experiència meva. D'acord. Molt bé, doncs, eh, Josep Barbero, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, esperant que aquest terreny, doncs, sigui bé, que ho pugueu utilitzar bé i que, bé, que, el, que aquesta, aquest terreny, doncs, possiblement tingui un, un ús definitiu pels veïns, no? Molt bé, moltes gràcies. D'acord, doncs, moltes gràcies. Vinga, adéu. Doncs avui hem intentat escoltar les paraules del president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, el senyor José Barbero. Hem tingut algunes dificultats tècniques per les quals us demanem perdó i nosaltres continuem parlant de la Sagrera. Però abans fem una pausa, va, vinga, fins ara. Cada dia, de 12 a 1 del migdia, i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui, i em dedica a demà, comença, tot i que extraoficialment, la Festa Major de la Sagrera. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic de un dels responsables de la comissió de festes d'aquest barri, de la Sagrera. i Com és l'Agustí Camp, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs era així, no? Podem dir que comença de manera extraoficial fins que no es realitzi el pregó que es farà el dijous, no? Sí, bé, bueno, com va ser habitual i en aquests últims anys, en l'últim format de, de, de festa, doncs la setmana prèvia, o cap de setmana prèvia al pregó, que serà el dijous, com bé has dit, uh -huh. doncs eh, fem una sèrie d'actes com és la, la mostra d'entitats i, bé, uh -huh. i fer bueno, el monet doncs, l'inici d'aquesta doncs, festa. Una mostra d'entitats que arriba a la seva onzena edició i que cada vegada s'hi van sumant més entitats i que al final doncs, aconseguirem que tota la Sagrera sorti al carrer, no? Sí, gairebé bé. Cada any, com, com dius, cada any hi ha més entitats. Aquest any quasi són, no sé si ho anem a 24 o entitats que, que estarem presents i si no són encara totes però que, que hi de bé, doncs podem comptar amb totes les entitats d'Aulà. Perquè sabem més o menys quantes entitats hi haurà en aquesta mostra? Sí, em que són sobre els 24 o 25 entitats que, que participaven aquest any a, a la sí. mostra. Home, hem de dir que la plaça de l'Assemblea de Catalunya és força gran com per acollir-ho acollir, acollir a tots, no? Sí, sí, no. Per, per problemes d'espai no crec no, que, que no tinguem problemes. No? <ríe> Això que ho tenim garantit. Això sí, val. I després, com sempre, hi ha la fotografia col·lectiva, que els de Fotosagrera doncs, estan sempre a la guait per poder fer aquesta fotografia que es va repetint cada any. Sí, sí, també és una iniciativa que ja portem, bueno, aquest any serà la catorzena fotografia catorza col·lectiva i, bueno, doncs, també s'ajunta, doncs, entre les activitats de la mostra i, com mm -hmm. a col·loenda, doncs, a les dues del migdia, doncs, es fa aquesta fotografia i, bueno, aquest any, doncs, sempre procurem fer-la més o menys a la zona emblemàtica del barri o perquè mm -hmm. hi ha canvis o coses així, i aquest any, doncs, s'ha triat aquí a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Sí, perquè l'Assemblea de Catalunya, la plaça de l'Assemblea de Catalunya, de que en aquests moments està experimentant canvi, està reformant-se tota i que, doncs, esperem que la Sagrera pugui gaudir d'aquesta plaça ben aviat, no? Sí, evidentment, després de, de, de, de, de, de, de la festa major, per si començaran les obres la setmana següent i, bueno, uh -huh. doncs, ja hem pensat un període de remuneració fins a l'estiu de l'any vinent i uh -huh. tindrem una plaça en doncs, millors condicions, amb un mobiliari doncs, més adequat, doncs, Uh, tot i, bueno, i tot, tot més, més més eficient per poder gaudir-la I també hem de dir uh, la festa continuarà a la tarda amb una activitat uh, en cas es, es donarà doncs, espai al tema social perquè es, es diu la Sagrera té una mirada per les escoles Sí, sí bueno, dues entitats del barri, com són Mirada Dona i la Sagrera Es Mou, doncs uh -huh. han organitzat doncs, una, una, una, una consciència d'actes a la a l'espai Josep Bota d'aquí de Can Fabra, mm. doncs a l'hora de doncs a buscar una mirada solidària, com, com diu el seu títol, per a les escoles i recollir doncs, recursos a, per a les escoles del barri. Mm -hmm. I bueno, s'ha aprofitat el dia aquest de la mostra de la tarda, també coincidint amb els actes de la tardor solidària que es fa al districte i bueno, doncs tot, mm -hmm. tot és més o menys coordinat sobre, sobre aquest dia. Molt bé. Doncs una aportació solidària de 6 euros és el que facilitarà doncs, que tothom pugui gaudir d'aquest gran acte de la Sagrada del Teu, una mirada per les escoles, en què eh, d'aquesta manera s'incentivarà doncs, a que els nens i nenes dels, de, del barri doncs, puguin gaudir d'activitats extraescolars i que s'ho passin i puguin accedir a allò que per motiu de la crisi que estem vivint doncs, que no, no tindrien aquesta possibilitat. Això mateix és una ajuda doncs, que, que, bueno, que, que sempre és important i en bueno, aquests moments, com estàs dient, doncs, hi, hi ha problemes eh, d'aquest estil i bueno, doncs, tot això ajuda, doncs, a, bueno, a part de fer barri, doncs, també ajudar a aquest cas directament doncs, a, a la gent més més necessitada. Uh -huh. I hem de dir que diumenge hi haurà la tercera diada de Castellera. Això mateix, o sigui, seguint el format aquest nou que deia al començament, doncs, a, el dissabte doncs hi ha la mostra i el diumenge doncs, hi ha la la tercera castellera, que coincideix doncs, amb el final de temporada de la Colla Jove de Barcelona uh -huh. i, bueno, doncs es farà a la plaça Massades i tindrà la participació de part, a part d'ells, doncs, els castellers de Vilada de Cals uh -huh. i la jove de l'Hospitalet. Uh -huh. I, bueno, esperem que doncs, les una gran matinal castellera a la plaça Massades, que ja, ja és prou maca en si mateix, doncs, uh -huh. els cafès encara queda, queda molt més maca. Pel que tenim aquí apuntat, seran quatre colles castelleres les que participaran en aquesta diada. Mm. Sí, bueno, no sé són tres o quatre, jo ara m'he dit que són a la de memòria, uh -huh. però vull dir si són tres o quatre colles les que participen a, uh -huh. a, la, a la diada castellera. Sí, la de Viladecans, la d'Hospitalet, la Jove la... de Barcelona... Sí, sí, sí. I, sí, eh, sí. organitzat per la mateixa sí, colla castellana sí, però són aquestes tres les que, les que participen uh -huh. i si hem de parlar de la Sagrera i hem de parlar de teatre evidentment hem de fer referència al grup Alcalais no? sí, sí, és una de les colles dir, de les que fa més temps que fan teatre al barri el grup Alcalais són, si són uh -huh. i, i bueno, no es poden perdre a cap moment participen en diferents coses del barri, com els actes d'autolomunt que organitza el centre cívic, però, clar, uh -huh. la festa major és un punt important per a ells i que, que no busquen un forat d'on sigui, i aquest any, com que siguin que serà la setmana abans, però, bueno, doncs també ens uh -huh. presenten una, una bona obra que, bueno, dels que l'han vist pel Talomuns l'han disfrutat molt, i si no, doncs, animo la gent que la vingui a veure perquè és per passar-se una bona estona. Uh -huh. A més que és, una, és un moment, la Festa Major, perquè totes les entitats i tots els grups teatrals i totes les associacions es donin a conèixer. Sí, sí, és clar, és un aparador important al barri, a més a com que són gent vinculada al barri, doncs també doncs, tot això agrada, no? Doncs, uh... Uh -huh poder-te fer coses doncs, també pels teus més directament, no? D'acord. I bueno, doncs, el, el calaix doncs, participa aquest dia, perquè a bueno, per l'hora de coordinar actes també ens costa uh -huh. i si la setmana següent també està la companyia Gats i bueno, doncs, uh -huh. més o menys tots els que fan teatre doncs, estaran participant a la Festa Major. I aquest any la comissió de festes, quanta gent heu, organi heu pogut organitzar aquestes activitats de Festa Major? En comissió de festes, el que diguéssim, la, la, la Junta de la Universitat, la formem 9 persones uh -huh. i són nosaltres aquests nou que doncs, tot l'any intentem doncs, muntar coses i sobretot coordinar. Molts d'aquests uh -huh. actes, nosaltres sempre diem que, que surt una festa major molt àmplia, però també gràcies a les entitats que són elles mateixes que molta cosa s'obmunta en elles. No? El que fem és coordinar, fer el contracte amb els ajuntaments i per a infraestructures i, i, bueno, i mirar doncs, donar una miqueta de sortida a tota l'activitat. Deixona els 9 seria evidentment impossible d'organitzar, doncs, una festa que, que, bueno, que ara ja dura quasi 3 setmanes perquè mm -hmm. també el dilluns també hi ha una exposició, o siguiém i pràcticament mm -hmm. són 3 setmanes d'activitats a, a partir de demà. Molt doncs ja anirem parlant aquests dies eh, de les diferents activitats que s'hi realitzen en aquesta festa major de la Sagrera mm -hmm. i que la gent doncs, de, tot, de tots els barris del districte de Sant Andreu que vulguin acostar-se a aquesta festa major, doncs, que tenen la possibilitat de, de fer-ho, no? I tant, el barri tothom ho obert. A partir mm -hmm. de demà doncs, hi ha un tast del que pot ser la festa major. Nosaltres, com a gràcia, doncs, bueno, estarem en els programes i informant a la gent de tots els actes que es faran. Uh -huh. i bueno, crec que és un bon moment doncs, també per, per conèixer-nos, fer barri, fer districte i, uh -huh. i, bueno, i passar-nos -se bé sense anar massa lluny de casa. Molt bé, doncs Agustí Camps ens retrobem demà. Molt bé, això que mateix, també ens veiem. Bé. Vinga, que vagi Vinga, molt aquí. bé. Gràcies, bon dia. Bon, dia. bon dia. Molt bé, doncs eh, ara ja hem pogut parlar de la Festa Major de la Sagrera, que déu-n'hi-do, o sigui, la quantitat d'activitats que hi ha, perquè si comencen demà amb la mostra d'entitats de la Sagrera en la seva 11a edició, no acaben fins al dia 24, 24 de novembre, exacte, d'aquest mateix mes. Eh, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i continuem el nostre programa d'avui. Fins ara. ens mostren el que ja no té retorn però hi ha algú que espera per Deseja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs hem de dir que les passarel·les de moda al carrer s'acomiaden demà dissabte a l'Eix Maragall. Per parlar-ne doncs, tenim un dels responsables precisament d'aquest Eix Maragall, com és el senyor Joan Romero. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, com s'està organitzant aquesta passarel·la que demà doncs, tots els veïns i veïnes podran gaudir a l'eix Maragall? Doncs pues bé, molt bé. O sigui, dir, realment doncs, ja fa molts dies que estem anunciant-ho. Eh, uh -huh. Va acompanyada d'un comerç al carrer durant tot el dia, uh -huh. que ocupa tota la plaça Maragall. Molt bé. I al vespre doncs, fem l'última passarel·la de la temporada tardor, amb un passe de 16, de 16 botigues, mm. eh, i realment doncs, bueno, hi ha una, una novetat, mm -hmm. i és que durant el dia en el, en el, hi ha un taller per nens, un taller mm -hmm. de, de, de construcció de, de, o sigui, de prendes de vestir mm -hmm. per nanos fetes de paper, i que aquests nanos després les passaran a la, la primera passarel·la que es farà. O sigui, la, la, el primer passe que es farà serà el passe d'aquests nanos que han fet el treball durant tot el dia cosint i retallant i amb, amb, amb de paper. Ah, molt bé. Perquè aquesta... És una cosa que, que és innovadora, que, que, que, que, que entra dintre de la moda i que ens fa gràcia i que realment doncs, bueno, potenciar que els nanos entrin dintre d'aquest món doncs, és important. Però aquestes activitats es desenvoluparan durant tot el dia de demà, no? Aquesta activitat del taller es, de, es desenvoluparà durant tot el dia. Uh -huh. I al vespre, la primera, el primer pas que es farà serà d'aquests nanos vestits amb, els vesti, amb, els, amb aquestes vestimentes que ells mateixos hauran construït durant tot el dia. Uh -huh. Però aquesta iniciativa està pensada per acostar els ciutadans a la moda, als complements... Evidentment, perquè això és un, un acostament molt proper, uh -huh. perquè els que, els que participen són models professionals, els que, els que, els que desfilen, però les, els, les prendes venen de botigues del barri, botigues de veig, botigues de, de, de, de properes al, al, al ciutadà, botigues que mm. realment, doncs, si hi ha una prenda que t'agrada, a l'endemà, perquè això es fa a les 8, vespre, 8, 8 i mitja de vespre, mm. doncs a l'endemà pots anar a comprar-ho, a l'endemà no perquè serà diumenge, però el dilluns pots anar a comprar-ho sense cap problema perquè ho, ho tindràs allà al costat de casa teva. Uh -huh. i tot això recolzat per la Fundació Barcelona Comerç. Evidentment no ho fer sense la Fundació Barcelona Comerç, uh -huh. eh, és una iniciativa eh, que fa molts anys que dura que potencia la, la, la Fundació Barcelona Comerç amb l'ajut evidentment de l'Ajuntament de, de Barcelona i amb l'ajut també de la Generalitat de, de, de Catalunya Comerç uh -huh. i, i Empresania i Moda, però realment doncs, el que porta l'iniciativa, el que porta tota la gestió que porta tota l'estructura tota, tota de tot d'aquest tinglado és realment la Fundació Nacional Comerç que sense ella no podrien fer-ho i aquestes activitats, demà comen... a quina hora començaran? A les 10 al matí comencen les activitats de, diríem, de, de comerç de carrer i tallers uh -huh. i a les 8 i mitja de la vespre és la passarel·la pròvia mentida. Molt bé. Doncs demà tothom cap allà, tothom cap a l'Ismaragall. Esperem que vingui tothom, que dines uh -huh. n'hi per tothom. Esperem que hi hagi força gent, que gaudi la gent, uh -huh. que la gent del barri hi sigui, que pugui gaudir de les prendes que les botigues eh, els, els hi ensenyaran. Uh -huh. i que després, si compren, doncs molt millor, perquè, evidentment, això seria la guinda del, del pastís. Molt bé. Doncs, senyor Joan Romero, que vagi molt bé el dia de demà i que sigui tot un èxit. Doncs pues moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies per haver-me atès en, aquesta, en, a, en aquest mitjà de comunicació. Bueno, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Doncs nosaltres el que som ara mateix és anar ja directament cap a la nostra habitual agenda. Entrem ja a comentar-vos algunes de les activitats, alguns dels actes que podeu realitzar en els propers dies. Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs tal com us dèiem, aprofitem aquests minuts que ens queden ja per acabar el nostre programa d'avui per parlar d'algunes de les activitats, alguns dels actes que podeu gaudir aquests dies, aquest cap de setmana també i dir-vos que eh, si teniu un bolígraf i un paper podeu apuntar o si esteu davant d'un ordinador podeu apuntar doncs quins són els actes, quines són les activitats que més us agradaria de poder participar. Així que mm, comencem parlant del Sant Andreu Teatre que us ofereix la representació de l'espectacle El Petit Príncep. El Sant Andreu Teatre al carrer Neopàtria 9-54 us ofereix fins al 17 de novembre la representació de l'espectacle infantil El Petit Príncep a càrrec de N50 Produccions. Doncs em de dir que enguany és el 70è aniversari de la publicació del conte de Saintex Superí, El Petit Príncep. És un espectacle basat en la producció francesa de la companyia Ombres Folles i en aquest espectacle doncs, hi trobareu actors, titelles, ombres i, i, i projeccions un espectacle meravellós. Doncs em dedica... <coughs> el, el petit príncep és un conte universal, un viatge a través del temps i l'espai per parlar de l'amistat, el respecte, l'amor i la vida. Teatre, titelles, ombres i projeccions que a partir de la narració de l'aviador despleguen el món màgic del petit príncep en una fantàstica adaptació de l'obra de Sainé Xupery que ens recorda que l'essencial és invisible als ulls. A tots els nens, a partir de 3 anys, ja hi podeu anar. Eh, és un espectacle de teatre i titeies que dura 50 minutets. Doncs El petit príncep és una història preciosa, segons el New York Times. Per si mateixa que encobreix un desig poètic i filosòfic, un conjunt de reflexions al voltant d'aquelles qüestions d'importància real. I signa el New York Times dir-vos que hi han diferents dies diferents eh, horaris per poder gaudir d'aquesta obra del Petit Príínnce al Sant Andreu Teatre i el per exemple demà dissabte serà a dos quarts de sis de la tarda i els diumenges hi ha doble sessió per aquella gent doncs que vulguien a la tarda o vulguin al matí l'horari de matí és a les 12 i l'horari de tarda és a dos quarts i de 6. Doncs ens queden pràcticament uns 5 minuts per acabar el nostre programa així que si us sembla doncs us avancem algunes de les notícies que seran importants la propera setmana. Com és aquesta pavimentació del carrer Cresques? A partir del dilluns comencen els treballs de reforç del ferm a través de tres espais d'aparcament d'existents al carrer Cresques sobre vorera entre els carrers de la Formiga i del barri Vermell a l'entrucament amb el carrer Flix i el vial de serveis entre els carrers Flix i Enric Sanchís. En cap moment s'afectarà la calçada del carrer Cresques. Cal destacar que els tres espais són utilitzats com zones d'estacionament lliure. Els treballs es faran ocupant les zones afectades. L'estacionament és prohibit des de l'1 de novembre i la planificació és la següent. Pel que fa a la fase 1, a partir de dilluns i fins al dia 14 de novembre hi ha els treballs previs de reparació d'escozeis. A la fase 2, el 12 de novembre, dimarts vinent, el fresat total dels tres espais a reparar. I el 15 de novembre, la pavimentació als tres espais tenint una capa de rodadora d'aglomerat negre de 5 centímetres. Però és, demà, però és que la setmana que ve també serà important per una altra cosa, per una altra doncs, notícia, que serà la promoció d'habitatges a les casernes de Sant Andreu. El termini d'inscripció per a poder accedir als 41 habitatges en protecció oficial del règim general de venda està obert. El període es tancarà el dia 12 de novembre. El dia 12 de novembre, que és dimarts. Uh -huh. Així que podeu omplir la sol·licitud que trobareu a la mateixa web de Sogeur a quadra d'adjudicació i enviar-la fins al dia 12 de novembre a comercial.sogeur.com o bé presentar-la directament a l'empresa el 22 de novembre es farà un sorteig públic davant de notari per adjudicar doncs, aquests habitatges. El projecte consisteix en un edifici plurifamiliar situat al carrer Fèlix at sense número i el promou Cooperativa veïnal Pro-Hàbitat Prohbitat SCL. I el projecte consta de 41 habitatges amb plaça d'aparcament. Els habitatges tenen una superfície entre 65 i 86 metres quadrats útils, distribuïts en sala menjador, cuina, dos banys i tres o quatre dormitoris. El preu orientatiu per a un habitatge de 65 metres quadr m útils amb 3 dormitoris i 2 banys en plaça d'aparcament inclosa serien uns 140.000 euros. El preu orientatiu per a un habitatge de 86 m2 útils amb 4 dormitoris i 2 banys amb plaça d'aparcament inclosa doncs, equivaldria a uns 180.000 euros. I hem de dir que aquests preus s'ha d'afegir l'IVA, que és el 10%. I la setmana que ve doncs, també tindrem d'altres coses a destacar, com per exemple el Consell de Barri Extraordinari de Sant Andreu de Paloma. L'Auditori de Can Fabra, al carrer del Sigre número 24, acollirà dimarts a les 7 de la tarda un Consell de Barri Extraordinari de Sant Andreu. Doncs l'ordre del dia serà només un punt, és l'ordenança dels balladors a espais d'ordenació singular. Doncs ens queda ja un punt pocs minuts per acabar el nostre programa d'avui dir-vos que si esteu sense feina doncs podeu participar en les activitats activat per l'ocupació Un programa conjunt del Servei d'Ocupació a Catalunya i Barcelona activa, amb el que podràs conèixer i aprofitar doncs, els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar. Molt bé, doncs d'aquesta manera no que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a la Cristina Peniello i també al Francisco Miguel i ens trobem si voleu doncs, dir junts a la mateixa hora que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau!